Pista 30. Enigma Utiliei de George Călinescu Popațuică cântă pe nas, mănâncă miere fiule că este bun fagurul, ca să se îndulcească gâdlejul tău, apoi întrebă îngrijorat Oare, tăiculița, mai stă mult cu aia? Că mult nu mai am de trăit. Hei cuvioase, nu ne e dat nouă păcătoșilor să știm cât vom trăi și nu se cade să mâniem pe Dumnezeu cu trufia noastră. Domnul vede asta e acum, observă stănică în liber cugetător. Crezi că Dumnezeu stă cu răbojul să ne ție socoteala vieții. Părintele făcu un gest de oroare și amenință pe stănică cu pumnul. Pus am gurii mele pază când am statut păcătosul împotriva mea. Marina și Otilia veniră cu provizile și le întinsără pe masă. Părintele aruncă ochii asupra aperitivelor, se închină, făcu semnul binecuvântării și zise: Caută Doamne Iisuse Hristoase, preste mâncările cărnurilor și le sfințește preele, precum ai sfinți mielul, carele, ți-a adus ție avel spre jertfă, așișterea și vițelul cel gras, că tu ești hrana cea adevărată și dătătorul bunătăților și ție, mărit în alțam, împreună cu Părintele tău, cel fără de început și cu prea simplul duh, acum și pururea și Vecii vecilor amin. Apoi se închină din nou plescăi din buze și puse mâna pe o bucată groasă de salam. Popațuica, indiferent la mâncare, strânse paharul în mâini și în așteptarea țuicii cântă. Nu fi bețiv, nici nu te întinde la sfaturi și la cumpărături de cărnuri. Bată-te să te bată porc de câine, așa e zău, zise părintele, trăgând pierița altei felii de salam. Că de vei da ochii spre urcioare și spre pahare, la urmă vei umbla mai gol decât pilugul. Hehehe, râse Popațuica. Văzând că Otilia făcea haz de glumele lor, râs părumbița taichi. Îți mai aduce aminte când te-am vărât în cristeniță? fie, era așa atunci un ger al dracului. Ai fierțui ca ea? Că tare mă dor încheieturile. Precum oțetul la arană și fumul la ochi nu folosește, așa boala căzând în trup mâhânește inima. Dar dumneata, fiule, nu mănânci? întrebă părintele pe moș Costache. Pe acolea din vinul ăsta are porc de câine celă de Cristache, un vin dumnezeesc, depus în grijanie. Tata a fost cam bolnav, explică Otilia, nu are voie să abuzeze. Așa, se miră părintele, dând vinul din pahar pe gât, n-am știut. Însă auza, nu e abuza, vinul bun se dă și la boală, așa știu din bătrân. Decât că eu, duhovnic, nu mă pricep la cele trupești. Să dea Dumnezeu sănătate și minte la cei păcătoși. Amin. Ascultă, Fico, mai e blestemăție de aceea cu scorțișoară? Întrebă popațuică pe Otilia, că abia simți gustul. Doar Colea, ca să am păcate mai multe, ca să mă smerez domnului când mă va chema, mărturisiți-i mă voi într-o alăută, Dumnezeule Dumnezeul meu. Apropo de alăută, zise stănică, ăsta e vin cu chef de lăutar, nu cu aperitiv, păcat că sfințiile voastre nu puteți juca. Dar de ce porc de câine să nu putem juca? Saltă și te bucură, Sioane, zice scriptura. La sfânta taina a căsătoriei nu dânțuim, orice petrecere cinstită cu suflet curat este îngăduită omului. Mi se pare mie de nu mă înșel că ești de aceștia care strică legea, îmbolnăviți de spurcăciunea ateismului. Zisa celui nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu, Părintele mușcă dintr-o bucată de cașcaval, iar popa țuică, partener obișnuit în astfel de nevinovate dialoguri sfinte, privi cu tristețe la ceașca goală de țuică, pe fundul căreia se vedea un bob de piper și aruncă ochii dezgustat la mezelurile de pe masă cântând. Pâine îngerească a mâncat omul, bucatele au trimis lor din destul. Asta așa e cu vioase mare, este mila domnului, confirmă părintele închinându-se larg. Popa țuică, dărui de o tilia cu altă ceașcă de țuică, întrebă pe fată dacă mai are țambalul cu care o auzise cântând odată. Țambalul era după el pianul. Moș Costache, care dată ar fi fost foarte măhnit de consumația prea mare de vin și de alimente, în casa lui, acum părea preocupat de alte gânduri. În cele din urmă, izbuti să întrebe, înșoaptă, aproape pe părinte. Uaua, oa, oa, oare crezi că este lumea cealaltă? Nici vorbă, cuvintele Mântuitorului ne învață, că zice el, fericiți cei săraci că cea voastră este împărăția lui Dumnezeu, fericiți cei care aici flămânziți că vă veți sătura și celelalte că ce multă este răsplata voastră în ceruri. Atunci slabă speranță să intrăm noi în rai, părinte, fiindcă suntem sătui, observă stănică. Taș mai porc de câine, că nu e vorba numai de săturarea pântecului, ci de îndostularea de toate fericirile. Și ce muritor satano se poate lăuda că e fericit și fără lipsă? Căci ce omul? Omul e ca iarba. Zilele lui sunt ca floarea câmpului. Și apoi tu nu pui încânta mare mila Domnului, care și de șapte ori șapte vom greși, ne va învrednici cu milostivirea lui. Răpus de marele efort oratoric, părintele dădu pe gât alt pahar de vin și apoi zise cu glas profund. Miluiește-mă, Dumnezeule, după marea milată și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Popa îi dădu replica dăscălește. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Și numai decât băuțuica, părintele scuturându-și fărmiturile de pâine de pe antereu și privind la ceas găsit că e vremea să plece. Să ne sculăm cu vioase să mergem că s-a făcut amiază, domnul să binecuvânteze această casă. Moș e foarte serios întrebă și sufletul vede și aude ca și în viață? Of, Doamne, zise părintele silându-se să scape de precizini compromisătoare. Acestea sunt taine înfricoșătoare de care nu se cade să ne apropiem, odată fiind puținătatea minții noastre, de bune seamă că domnul în marea sa milă a îngrijit de toate. Popațuică chicotica un copil, înnecându-se-ntuse. Oale și ulcele, hihihi, ulceluțe ne facem. Stănică limbut, nu slăbi pe preot. Stai prea sfinte, nu fugi așa. Moș Costache ți-a pus o întrebare foarte serioasă, pe care ți-o repet și eu. Pe mama mea îți spun că țin la credința strămoșească și vreau să mă pregătesc sufletește ca să devin creștin adevărat, nu așa, numai de formă. Să-ți ajute Dumnezeu, aprobă părintele găsind că nu e de demnitatea lui să ironizeze convertirile. Ei da, eu sunt om, am problemele mele capitale la care vreau să răspund, altfel cad în brațele filozofilor atei. Mântuitorul nostru a răspuns la toate, declară părintele puțin îngrijorat de discuție. Întâi am spui de ce nu e dreptate pe lume. De ce păcătosul se lăfăie nepedepsit și dreptul cade la fund? Părintele amenința amical volubil pe stănică, vrând să-l facă prin glumă să bată în retragere cum se cunoaște porc de câine, că nu calci în casa Domnului. Păi tu, fiu nevrednic, aici vrei să te catechihesc între paharele cu vin? Venit ai tu la biserică să asculți cuvântul dumnezeiesc? Venit ai tu la mine să te spovedești? Atunci vedei că la toate e răspuns. Să nu scoți mai spurcăciuni din gură, că Dumnezeu are răsplată și pedeapsă în ceruri, pentru toate faptele bune și pentru toate fără de legile. Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperii Lui nu este număr. Și este lumea cealaltă. Insistă în chip curios Costache. Dacă ar fi zisă stănică, reeditând vechea discuție cu bătrânul, ar fi venit până acum unul să ne vestească. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce spune. Se rugă părintele teatral, ridicând mâinile spre tavan. Ascultă prea sfinte. E adevărat că Dumnezeu e bun? Tu ce zici, fiule? Confirmă părintele, evitând orice participare la dispută. Apoi dacă e așa cum îți expri sfinția ta, că ne zbatem de mii de ani în îndoială și că nu ni se dă nicio dovadă de nemurirea sufletului, când ar fi așa de simplu să vină buneoară unul care a murit să ne spună uite, este așa și pe dincolo, de ce tace Dumnezeu în privința asta? Părintele luă aer îngrozite. Bine a zis psalmistul, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor n-a statut și presca unul pierzătorilor n-a șezut. Păi bine, bre, porc de câine, ce fel de creștin ești tu care nu cunoști elementele credinții noastre strămoșești? Păi ce dovadă mai vrei tu după ce mântuitorul nostru s-a jertfit pentru noi și a înviat din morți? Ei? Și cum e acolo?" întrebă provocator stănică, în vreme ce moș Costache asculta cu mare interes. să vezi și tu tu împiedițatule, cum e?" Și iată, zice la apocalipsă, voi veni în curând și răsplata mea cu mine este ca să plătesc fiecăruia după fapta sa. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, întâiul și cel din urmă și celelalte. Haide cu fioase să plecăm că e târziu. Și părintele porni spre ușă, urma de popațuică, spărgând o dispută care nu-i plăcea. Am vorbit și eu așa, declară stănică părintele în poartă. Ca să stimulez pe bătrân să-l fac să se gândească la cele sfinte, că despre mine te asigur că sunt cel mai bun creștin. De Paște am să vin să mă grijesc. Taci, porc de câine, glumi părintele, că știu eu cât îți face pielea. Așa sunteți voi ăștia, oamenii noi, cu sănătate. Aglaia se miră când află desfeștanie și se întrebă dacă e un semn bun sau un semn rău, dat fiind indiferentismul obișnuit al bătrânului. În orice caz, fu pentru ea un prilej de a călca din nou în casa lui Moș Costache, sub pretext de a lăuda pentru ideea cea bună, făcură o adevărată reuniune postmeridiană, la care luară pără testănică și Olimpia Urica și Titi. Mândria cea mai mare a Aglaei era că Titi se îndelenicea din ce în ce mai asidu cu o vioară, cu care umplea de la mente oribile toată casa. Mânuia vioara cu pasiune, cu încăpățânare, dar fără nicio metodă. În vreme ce Aglaei îi intrase în cap că va putea dovedi Otidiei că Titi al ei cântă mai bine decât zrângănește ea. Titi era înconjurat de atâta simpatie geloasă din partea mamesei și surorilor, încât dacă progresul lui ar fi fost în dependență numai de asta, ar fi ajuns în curând un paganeni. Din nefericire, nu avea nicio îndemânare și nici deșteptăciunea de a învăța corect. Cineva îi recomandase un caiet de clenchi și niște exerciții de sit, dar Titi se plictisi iute de monotonia studiilor, care de altfel să răși pe aglaie și căzu iar la arile după ureche sau chiar după note, însă din motivele cunoscute banale. Cu pasiunea lui pentru munca manuală, se consacră tot mai obținat unei adevărate industrii. Ceru note de la prieteni cu muzică populară, romanțe, șansonete pentru pian, vioară sau voce, indiferent își confecționă hârtie de note cu ajutorul cunoscutului său pieptăne cu cinci dinți, pe care l-a păsa pe un număr de foi de hârtie sub care așezase hârtia de carbon, copind apoi cum îl tăia capul partea primă tu putu cânta, după mari și sfâșietoare munci, spre satisfacția glaei, val în vânzătorul de păsări, de ce nu colea în grădiniță, coroana femească câte am iubit, Mimi d'Amur, via, Vasul vânătorilor, si tu veux, margherit serenada lui Braga, pont de Paris, Tunesore, Jame, Ochii căprui, călugărul, nu pot crede, marseza și altele. Prin urmare, Aglaie, care venise cu ceva de lucru în mână, pretinse că era bine ca Titi să-l distreze pe moș Costache cântându-i cu vioara. Titi nu se lăsă mult rugat și începuse cânte jalnic și fals o romanță de M. Drosino, te duci. Monș Costache nu se arătă deloc încântat de producție, deși nu avea pricepere în muzică. În schimb, femeile ascultară pe Titi cu religiozitate. Aurica a început să o fredoneze într-o aviorii, apoi intră în corul improvizat și olimpia și, în sfârșit, ca un fel de încurajare a activității muzicale a lui Titi, aglaie însăși care își revelă glasul pițigăiat, tremonat, în contrast cu agresivitatea ei baritonă de toate zilele. În cele din urmă, Aurica a izbucnit într-un plâns gomotos. Dar de ce plângi și tu așa, zise Olimpia. Bea puțină apă, întristată, bă un pahar plin cu apă, oftă și declară. Așa îmi vine câteodată când aud muzică, când văd pe alții fericiți și eu. Lasă-o mângâia, glaie, că mai e timp și pentru tine, Sondura Dumnezeu. Ca să vindece tristețea urichi, Titi o dădu un isa, isa pe care le execută cu mare gravitate, îngânat de glasul satisfăcut al glaiei. Dulce instrument e vioara, aglaie, glaie. Pianul nu l-a putut suferi niciodată. În aceste împrejurări, Weizmann pică în casă în căutarea lui Felix, care nu era acolo. Îndatoritor ca totdeauna și sociabil, studentul se interesă de sănătatea bătrânului, îi luă pulsul, se prefăcu al consulta și a rămâne foarte mulțumit. Moș îl privea cu mare stima, ascultându-l ca pe un oracol. Țiu dietă strictă," zise el, nici de fumat nu mai fumez." Aurica se grăbi să-i ofere un ceai lui Weizmann, care îl primi fără mofturi. Sunt paridă, observă studentul. Aurichi, ar trebui să faceți o serie de injecții cu cacodilat sau cu strignină. Vă surmenați sau aveți nemulțumiri de origine sentimentală? Aurica lăsă capul în jos cu exces de modestie. Ia să-ți vedem pulsul, domnișoară. Hmm. Slab, abia perceptibil, anemie mare. Știu eu ce ar trebui să faceți. Ce? întrebă avida Aurica cu mâna rămasă încă în mâna lui Weisman. Amor, zise Vaisman cu cinismul lui profesional. Amor practicat intensiv, ca o gimnastică sanitară, ca o disciplină a nervilor. Ați avut legături amoroase până acum? Aveți cumva un prieten vigoros? Vai ce vorbe, spuneți, se pierdu de rușine audica, încântată totuși de ineditul convorbirii. Dar ce-ți închipui, dumneata, domnule, că fetele mele se comportă ca studentele dumneavoastră la medicină? Și cu toate acestea, insistă Weisman, neînțelegând sau făcându-se că nu înțelege, e absolut necesar. Virginitatea de la o anumită vârstă e o cauză de autointoxicație, ce poate duce la demență, la isterie. Ce vârstă aveți, domnișoar?" Ca un cavaler ce ești, îmi pui o întrebare la care nu se răspunde. Dumneata cât îmi dai? Știu eu, 25-26, minți Weisman. Aurica funcntată de evaluare. Cam atât consinția, văd că te pricep la vârstă. În realitate, fața urichii era unei femei slabe de 40 de ani, deși nu împlinise această vârstă. Pergamentoasă substratul lucios de un unsori amestecate cu pudră și încrețită în jurul ochilor. Umbre violete înconjurau ochii, dându-i înfățișarea tipică a apașelor, iar dinții desfăcuți în râs trădau nervozitatea dorințelor. Ca să-ți păstrezi mereu vârsta asta, ai nevoie pe de o parte de exercițiul funcțiunilor dumitale specifice. Sunt clar, nu? Pe de altă parte de îngrijiri particulare. Bun, ia să vedem obrazul. Cu ce te dai dumneata pe obraz? Cu lanolin. Banal, jos. Recomand seara curățirea obrazului cu apă de trandafir, amestecată cu alcool ca amforat părți egale, apoi faci masajul facial ca să activezi circulația sângelui. Cum, domnule Weizmann? Întreba Avida Urica. Uite așa, stimată domnișoară. Weisman netezi de 10 ori gâtul aurichii cu partea laterală a arătătoarelor, apoi îi frecă de câteva ori bărbia cu dosul palmei, îi ciupi de câteva ori ușa, îi masă obrajii de la nas spre gură, dinspre nas spre tâmple, sub ureche și apoi îi frecă cu degetele porțiunea dintre sprâncene. Apoi, iubită domnișoară, procedez la agresarea obrazului cu cremă. Eu ți-aș recomanda însă un lichid gras, compus din ulei de parafină, ulei de ricin, ulei de migdale dulci, un de lemn și ulei de mușețel de dat ușor cu un tampon de vată. Vai, că știți, domnule Weisman, vă rog să-mi scrieți rețeta ca să nu o uit. Aurica rămasă nu numai încântată de caracterul al lui Weizmann, dar, ca de obicei, se aprinse până la marginea de a-și închipui că poate să intereseze pe student. Îl lăuda la toată lumea că e cavaler și încredință pe toți că un astfel de tânăr, oricât de sărac, avea să facă pași mari în viață. Fu de părere chiar că trebuia ajutat. În familia Aglaei nu exista nicio noțiune de antisemitism. Cu ovreul îți faci treaba mai bine decât cu al tău. Era un dicton general. Căsătorii de evreice cu români, îndeoseb cu ofițeri, fiindcă era la mijloc dota, se făceau destul de des, nu însă și contrariul. Ca un ovrei să se căsătorească cu o creștină, asta părea un lucru curios și ce este curios e și reprobat. Aurica începu să invite pe Weisman să se intereseze de familia lui și într-o bună zi sub un pretext oarecare merse chiar acasă la el, unde stătu de vorbă cu mătușa studentului și cu surorile lui. Mizeria nu o înspăimântă. Găsia argumente în favoarea lui Weisman, zicând că cu atât mai mare e meritul lui cu cât are de luptat cu sărăcia. În sfârșit, începu început să profeseze pe față o toleranță masivă față de evrei. e o ironizează întâi, pe urmă o întrebă mirată: Vrei să te măriți cu un Nu e sănătoasă la cap. Mai întâi că el nici nu se uită la tine și e un băiețaj. Dar să zic că s-ar uita, n-am nimic cu el, fiecare însă cu neamul lui, așa ceva nu s-a văzut niciodată în familiile noastre. După aceea, Aglaia își văzut de treabă și solidară cu orice se făcea în familia ei, pe cât de ostilă față de ce se petrecea la alții, începu să îngâne teoriile aurichii. Aceasta găsit de cuvință să ceară lămuriri la preot și cum îi era rușine de părintele oficiant, apelă la popațuică pe care îl convocă la biserică pentru mărturisire. Era frig afară, ninja și biserica era rece. Popațuică își pa pașii pe lespezi, stărnind couri haotice și tușa cu un abandon agresiv râcăiturii din gât. M-a omorât iarna asta tăiculiță, bat-o maica precistă, mă-njunghe prin oase toți diavolii, dar cu niște țuiculiță fiartă îi mai speri puțin și zici că vrei să te mărturisești? Găinușa, tati, ai ceva păcate pe suflet? Orice o mare păcate, se tânguie vlavioasă urica. Are culiță, are, că lucrează blestematul ăla împielițat, dar ar gerurile în el, cum mă-njunghe el prin genunchi că merse așa tușind, chițcăind și bodogănind până în altar, de unde veni cu epitrafilul pe el, ale cărui poale, așezându-se lângă o strană, le aruncă în capul a în genunchiată lângă el. Păi ce să te întreptai că zise bătrânul?" punându-și pe nas niște ochelari legați cu sfoară. Ce să te întreb, că bătrân și nu mai am ținere de minte. Popațuica deschise un aghiaz matar și scuipând sonor în degete răsfoi filele, ajungând la rânduia la mărturisirii, apoi început să facă cruci spre icoana mântuitorului și să cânte nazal. Binecuvântat este Domnul nostru, miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește pe noi. Și alte de acestea, pe care Aurica nu le distingea, fiindcă descoperise sub epitrafil, că purta în picioare niște cu hârtie și legați cu sfoară fără ghete. Dumnezeule Mântuitorul nostru cânta bărbatul subțire, le prin prorocul tău, Nathan, ai dăruit lui David, cel ce s-a pocăit, iertare pentru păcatele lui și ai primit rugăciunea lui Manasi pentru pocăințele lui însuși și prerobul tău. Cum te cheamă găinușo? Întrebă popațuică plecându-și ochii sub epitrafil, Aurelia. Și pe roaba ta, Aurelia, care se căiește de păcatele ce a făcut, primește-o cu iubirea ta de oameni. Părintele, bolborosi mai departe vorbe ininteligibile, apoi tu și îngrozitor blestemă tot zdracii din infern și întrebă pe Aurica: Știi tablele legii porumbița, Taichi? Ca așa zice la carte, ca să te întreb: Știu părinte că le-am învățat la școală? Ei bine, atunci e bine, e bine de tot. Dar crezul îl știi porumbițo? Îl știu părinte, și asta e bine. Tot o sumă doare nu mai merge decât să mă frec cu gaz și să mai beau niște racheu de drojdie. Stai să văd ce scrie aici că mi-au căzut ochelarii de pe nas. Spunem, puică! N-ai mărturisit strâmb, n-ai călcat vreo făgăduință care te-ai făgăduit lui Dumnezeu? Aș, de unde să faci tu de astea găinușo, că ești crudă? Spunem, nu ți-ai stricat fecioria cu. hmm, <gângh> vorbă tare asta. E pentru bărbați, Bogiana Taiki. Stai să vedem ce mai vine, da. N-ai căzut cu cineva din rudeni sau cu vreoare care fată sau cu, cu mâtrata ta, n-ai umblat cu femeie de altă lege sau n-ai făcut strâmbătate vreo unei fete fecioare, bată-te norocul să te bată asta, e tot pentru bărbați. Ia stai colea și spunem fică. n-ai băut buruien ca să nu faci copii, sau nu ți-ai otrăvit pântecele ca să lepezi copii? sau grea fiind ai umblat fără rânduială? Sunt domnișoară părinte, declară Aurica. Ești fată fecioare, batete noroc cu zi, așa, nu cumva ai, ai vorbă urâtă, ai greșit de fată mare sau când ai fost logodită. Ei și dacă ai greșit, găsi chiar popațuică că justificarea. Cei, Dumnezeu iartă că bărbatul i porc, nu te împodobești sau nu te sulimenești cu alte feluri de mirosuri te ungi, pând în gândul tău să prea mulți tineri spre râvna păcatului? Dau cu pudră ca toate femeile, mărturisia aurică, cu sentimentul unui mare act spiritual. Dă-i tăiculiță să trăiască și negustorul, să se bucură dracii, hehehe. E, păi ce să te întreb, fasole mănânce acritură în zilele de post? Anul ăsta nu mai ieși varza, s-a făcut toată neagră și băloasă, ca mercul strivit. Popațuică pusă repede mâna în capul auricii și început să cânte în adâncul plămânilor lui. Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu darul și cu durările iubirii sale de oameni, să te ierte pre tine, Aurelio, și să-ți lase toate păcatele. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te și te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E un fric de te de la oase, gata taică, și când ai avea niște țuiculeană bună, să mă dezlegi și pe mine de tu asta, și să faci și niște mătănică că rău, se mai necuratul. Părinte," zise după oarecare codire aurică bătrânului, care se grăbea să plece și sufla în degete de frig. Eu aș vrea să mai mărturisesc ceva. Zite-i culiță repede." Iubesc." Iubește porumbițoc, Ca acum ți-e vremea și să vii să-ți țin Vesc Vezi că iubesc un om cu care nu știu dacă se cade. Doar nu fi însurat. Se întâmplă și de-astea că coada lui Satan nu se odihnește o clipă." Nu e însurat, dar nu e de-o lege cu mine." Aha, o fi tolnicor protestanți de ăștia care n-au nici cruce la biserică, bătuiar junghiurile, da. Vezi că sunt și ei un fel de creștini și să mai îngăduie. Nu e creștin, părinte. Dar ce dracuie, doamne, iartă-mă, turc? E israelit. Vai de mine, se sperie popațuică. Proste încearcă necuratul. Doar noi fi păcătuit cu păgânul. Auricată găduie din cap. Ce să -ți spun, porumbițo? așa că azi n-am prea întâlnit. Ar fi bine să faci rugăciuni să te lumineze cel de sus. Eu însă zic că dacă-l aduci pe pământ la legea creștinească, se cheamă că ai câștigat un suflet pentru rai, de altfel greu lucru. Am să încerc, părinte, să știi că am să încerc, promise Vesela Aurica. De aici încolo, Aurica a făcut tot mai desea Lucy lui Weizman, pe care l-a invitat, de câte ori găsea un prilej. Eu zic, zicea ea, că n-am niciun fel de prejudecăți. Dacă aș iubi un israelit, l-aș de bărbat, orice ar zice lume. Bineînțeles, sper că ar trece la religia noastră, sau măcar să nu mai țină la a lui. Și ce are a face religia în toată chestia asta? întreba Weisman. Are. Dacă tânărul e cavaler, îmi închipui că e vesel să se lepede de tot ce poate fi o piedică. Când văzu că studentul nu se arată deloc încântat de ideea convertirii la creștinism, Aurica crezu că e mai bine să se înlăture problema religioasă. În definitiv, declară ea, fiecare om cu credința lui n-aș avea nimic de zis, dacă n-ar fi o piedică la căsătorie. S-ar putea face numai cu unia civilă. Sau poate că nu e tocmai bine, așa se zice, sunt superstiții ce vrei, în care noi femeile credem, dar amorul calcă în picioare orice. Eu, zise Weizman, începând să înțeleagă unde bate aurica, nu profesez decât amorul liber, orice altă formă de amor mi se pare o rămășiță din timpurile barbare. Aurica plânse singură în ei, interpretând spusele studentului ca o dorință de a răspunde amorului ei, însă fără obligații. Petrecu o noapte agitată, eroică, apoi căzu într-o stare sublimă ca aceea pe care o încearcă oamenii pregătiți pentru sacrificii mari. Avea să primească în ciuda omenirii amorului Weizmann, fără cununie, măcar cu jurământul unei fidelități statornice. M-am gândit bine la ce mi-ai spus, zisea studentului. Am petrecut o noapte de chinuri, fiindcă oricum mă costă să fac pași greșiți, însă m-am decis. Weisman, înspăimântat, zise repede: Nu pot să stau, venisem să-l caut pe amicul Felix, am să vin altă dată, nu e nimic. Și ieși grabnic pe ușă. Să nu te super zise el lui Felix, dar domnișoara Aurica este o fată așa periculoasă, trece printr-o criză erotică grozavă, trebuie neapărat să profeseze amorul liber. Câteva vreme, Aurica a fuprada unei nebunii mute, calme, apoi căpătă o fizionomie desperată, patetică, își desplăti părul în fața oglinzii și începuse să cânte lugubru, te duci de drosino. Pe urmă, se potoli, se vopsi și mai violent pe față și început turneele pe calea victoriei. Felix văzuse și la ea, ca și la ceilalți mai bătrâni, unele fenomene care îl impresionase. Evoluția organismului se putea citi pe obrazul fiecăruia la date fixe. Otilia, care era tânără, avea schimbări ce încântau. Dacă slăbea, căpătea o siluetă fină de ogar alb. Dacă se îngrășa, fața se lustruia, ochii se făceau mai pătrunzători, creșterea îi dădea mișcări feminine, lăsându-i mereu aerul copilăresc. Din potrivă, aurica se schimba în chip sinistru și fiecare prefacere o arunca înspre bătrânețe, cu toate fardurile ei. Părul îi se făcea moale, mort ca de perucă, grăsimea îi reconstituia prematur masca senila aglaei, slăbirea îi scotea în evidență oasele capului. Mușchiulatura nu mai avea tărie, cădea făcând unghiuri și umbre și obrajii se umpleau de vinișoare. Mușcostache, deși bătrân, mai îmbătrânea. Fusese pună înainte de boală un tip chel fără vârstă, acum îngrășându-se căpătase sub bărbie folgi de buldog și toată acea greutate a senilității inerte. Pascalopol, ținându-se de cuvânt, veni într-o dupăamiază să joace cărți. Vechea reuniune, Minus Simeon, se reîntocmi de data asta în sufragerie, de unde bătrânul nu voia să se miște în ruptul capului. Veni și stănică cu Olimpia, care erau cam supărați, și stănică lua pe moșer ca arbitru. Domnule, zice el, te rog să-mi răspunzi sincer. Ce crezi dumneata? Care este rolul familiei? Este sau nu să perpetueze rasa, să producă copii? În genere, da. Ce înțelegi dumneata prin în genere? Înțeleg că așa se petrece cu lumea obișnuită. Sunt însă oameni care muncesc cu creierul, care creează și pe care îi putem scuti de greutățile familiei. Este și nu este cazul. Noi vorbim de familia normală, pe care se bizuie patria. Atunci consimții Pascalopol sunt de acord. Văzuși, doamnă, se întoarce stănică spre Olimpia. Trage consecințele. Dar ce conflict aveți între dumneavoastră așa grav? Întrebă zâmbind moșierul. Un conflict fundamental, care s temelia, însă și-a matrimoniului. Olimpia nu mai vrea să procreeze. Se poate, doamnă, vorbi Pascalopol Olimpiei cu reproș glumeți. Boicot în regulă, sabotarea operei de înmulțirea nației. Înțeleg foarte bine. L-a făcut perelu, am zis bravo, m-am bucurat. Dar dacă a murit, a murit. Nu pot să-l mai inviez. Să facă altul, să facă doi. Să facă zece, să facă domnule în fiecare anul. Nu. Asta e datoria femeii. Eu, datoria, mi-o fac. Ia mai taci din gură stănică cu prostiile astea. Îl mustra glaie, Că sunt și fete tinere aici. Ce te-a mai apucat și cu copiii acum. Se vede că ai prea multe parale. Stănică se înfurie. M-a apucat, fiindcă eu sunt un sentimental, un individ cu patima familiei, cum am apucat de la părinți. Vreau să am casa plină, să aud gălăgia copilor, să-mi asigure nemurirea prin urmaș. să-mi poartă și mie cineva numele Rațiu mai departe. Ei, și ce vrei tu să facă Olimpia? Ce este vina ei? Doar a făcut odată un copil. Ți-a spune ceva, dar mă sfies de tinerieștea. Astea sunt insinuații care nu se prind la mine, protestă stănică. Familia noastră e cea mai prolifică. Nu e altceva decât rea la mijloc. Olimpia căscă, agasată, fără să privească la bărbată sub ale cărui vorbe nu punea niciun temei niciodată. Spuse doar, nu mai țipa așa de tare, că mă doare capul. În sfârșit, stănică se potoli și începu să joace. Aurica, cu o țigară în gură, își privea emancipată cărțile din mână. Bătrânul nu voia să scoată bani, făgăduind că îi va depune când va fi nevoie. Căutându-se prin buzunar, Pascal Opul trase Batista afară. Atunci s-a auzit pe jos rostogolirea unei monede.